226. Tribulațiile unei religio ilicita După moarte, Iulius Cezar a fost proclamat zeu printre zei și în anul 29 s-a consacrat un templu în forum. Românii erau de acord cu Apoteuta post-mortem a marilor lor căpetenii, dar le refuzau divinizarea în timpul vieții. Nota 2. Totuși Cezar își avea statuia sa în Capitoliu și o altă statuie în templul lui Quirinius cu inscripția Deo Invicto. În anul 44 primise deja oficial titlul de Iulius Divinul. Închei nota. August a acceptat onorurile divine numai în provincii. La Roma, el nu era decât fiul zeului, Divi Filius. Totuși, geniusul imperial era venerat cu prilejul banchetelor oficiale și particulare. Zeificarea împăraților buni și pornind de aici organizarea cultului imperial se generalizează după August. Nota 3. Nu e vorba de o influență a orientului clasic, ci ceros scria deja că spiritele oamenilor vitei și buni sunt în ele însele divine. Închei nota. Tiberiul nu a fost zeificat deoarece Caligula a neglijat să ceară senatului acest lucru. Cât privește pe Caligula, el a avut grijă să se zeifice înainte de moarte, dar senatorii i-au condamnat memoria. Claudius, Vespasian și Titus au cunoscut apoteoza, nu însă Galba, Oton și Vitelius, care nu o meritau nici domițian, doșmanul senatului. Odată mecanismul succesiunii asigurat, toți mari împărații din secolul al II-lea au fost divinizați, ceea ce nu avea să se întâmple în secolul al III-lea, când împărații se succedau mult prea repede. Începând din secolul al doilea, refuzul de a sărbători cultul imperial a fost principala cauza persecuțiilor împotriva creștinilor. La început, cu excepția carnagiului poruncit de Nero, măsurile anticreștine au fost încurajate mai ales de ostilitatea opiniei publice. În cursul primelor două secole, creștinismul a fost considerat religio ilicita. Creștinii erau persecutați pentru că practicau o religie clandestină fără autorizația oficială. În 202, Septimiu Sever a publicat primul decret anticreștin interzicând prozelitismul. La puțină vreme după aceea, Maximin atacă ierarhia bisericească, dar fără succes. Până la domnia lui Decius, biserica se dezvoltă pașnic, dar în 250 un edict al lui Decius obligă pe toți cetățenii să aducă jertfe zeilor Iberiului. Persecuția a fost de scurtă durată, dar foarte severă, ceea ce explică marele număr de renegări. Totuși, grație mai ales mărturisirilor și martirilor ei, biserica a ieșit victorioasă din crunta încercare. Represiunea hotărâtă de Valerian în 257-258 a fost urmată de o lungă perioadă pașnică, 260-303. Creștinismul a reușit să se infiltreze peste tot în imperiu și în toate straturile sociale, până în însăși familia împăratului. Ultima persecuție, aceea lui Diocletian, 303-305, a fost cea mai îndelungată și și cea mai sângeroasă. În pofita situației dramatice a Imperiului, opinia publică s-a arătat de data aceasta mai puțin ostilă față de creștini. Or, Dioclețian luase hotărârea să nimicească această religie exotică și antinațională, tocmai pentru a întări ideea de Imperiu. El voia să reanime vechile tradiții religioase romane și mai ales să exaltă imagina semidivină a împăratului. Dar moștenirea reformei lui August se dezagregase treptat. Cultele din Egipt și din Asia Mică se bucurau de o uimitoare popularitate. Ele beneficiau în plus de protecția imperială. Comodus, 185-192, se inițiase în misterele lui Isis și ale lui Mitra, iar Caracalla, 211-217, încurajase cultul zeului solar sirian, Sol Invictus. Câteva ani mai târziu, împăratul sirian Elagabal, el însuși preot al zeului din MS, a introdus cultul său la Roma. Elagabal a fost asasinat în 222 și zeul sirian proscris la Roma. Totuși, după cum vom vedea, Aurelian 270-275 a reușit să reintroducă cu succes cultului lui Sol Invictus. Aurelian înțelesese că era zadarnic să exalte marele trecut religios al Romei și că trebuia mai ales să integreze venerabila tradiție romană într-o teologie solară de structură monoteistă, singura religie care era pe cale de a deveni universală. Încă înainte de marile persecuții către sfârșitul secolului al doilea, mai mulți teoloși și polemiși creștini au încercat să-și justifice și să-și apere religia în fața autorităților și a inteligenției păgâne. Dar întreprinderea lor a fost sortită. Naiv sau stângaci, unii apologeți ca Tatian Tertullian au atacat cu virulență păgânismul și cultura elenistică. Cel mai semnat dintre ei, Justin, martirizat către 165, se străduiește să arate că creștinismul nu disprețuiește cultura păgână. El laudă filozofia greacă, dar amintește că ea se inspiră din revelația biblică. Reluând argumentele iudaismului, Alexandrin îștină afirmă că Platon și ceilalți filozofi greci au cunoscut doctrina profesată cu multe înainte de ei, de profetul Moise. Eșecul apologetilor era de altfel previzibil. Pentru autorități, creștinismul se făcea vinovat nu numai de ateism și de lezmaestate, dar era suspect și de tot felul de crime, de orgie și incest, până la infanticid și antropofagie. Pentru elita păgână, esențialul teologiei creștine, întruparea mântuitorului, patimile și învieria, era pur și simplu ininteligibil. Pentru misiunea creștină, persecuțiile constituiau cel mai mare pericol, dar nu era singurul pericol care amenința biserica. Misterele lui Isis și ale lui Mitra, cultului Invictus și monoteismul solar reprezentau o competiție redutabilă, cu atât mai mult cu cât beneficiau de protecția oficială. În plus, în pericol și mai subtil amenința din interior biserica. Diversele erezii și, în primul rând, gnosticismul. Ereziile și gnosele își fac apariția de la începutul creștinismului. În absența unui canon, singurul mijloc de a verifica autenticitatea credințelor și a practicilor rituale era tradiția apostolică. Către 150, toți apostolii erau dar transmiterea mărturiei lor era asigurată de un anumit număr de texte pe care ei le redactaseră sau inspiraseră și de tradiția orală. Totuși cele două căi ale tradiției apostolice, cea scrisă și cea orală, erau susceptibile să primească inovări mai mult sau mai puțin echivoce. Alături de cele patru evanghelii și de faptele apostolilor acceptate de toate comunitățile creștine, alte texte circulau sub numele apostolilor. Evanghelia după Toma, Evanghelia adevărului, Evanghelia lui Pseudomatei, faptele lui Petru, ale Ioan, etc. Nota 4. Este semnificativ că, în a doua jumătate a secolului al doilea, aceste texte au fost adoptate de toate marile biserici ale epocei, drept singurele scrieri reprezentând tradiția apostolică. De acum înainte, creștinismul posedă canonul său, Noul Testament, și devine o religie a cărții, închei nota. Majoritatea acestor lucrări, calificate drept apocrife, deoarece conținau revelații rămase până atunci ascunse, comportau relatarea unei doctrine ezoterice comunicată a apostolilor de Hristos în viață și privind sensul secret al întâmplărilor vieții sale. De la această învățătură secretă, păstrată și transmisă prin tradiție orală, se reclamau gnosticii.